Gaur medikoekin izanen gara eta osasun arloko lehen arretazitze ginen dugu hendaian eta irunen ari diren bi profesionalekin, jose Luis Aizpuru. Bugaz gendiko errealitateari ezkentzin digun podcast atal berri honetan, gaurkoan osasun edo osagarri zerbitzuez mintzatuko gara bi medikurekin, Xabi Larraburu, hendaiarra eta Endaiako igitoki mediku gabinetan lan egiten duena, Eta bezalde, Garbine d'Arceles, ondarrebikoa, eta irungo mediko ambulatekean lan egiten duena Bi medikoak gaur egun endaia emisarrete, egunon? Egunon. Egunon. E, mugaz gaindiko osasun zerbitzuak ez ezberdina dira, Ipar eta Egoaldean. Alde batetik, e, Frantzian ordaindu behar da mediko kontsultara joaten garen bakoitzean. Eta ondotik, sekuritete sozialak zati bat ditultzen du. Espainiako sistema berri sistema unibertsala dela errean erantzaitek, daiteke, doakoa da zerbitzua. Eh, mintza daitez zen bi sistemen arteko ezberdintasunei buruz, eh, badira ambulategiak deitzen diren ospitaletipiak eta medikuak sos publikoarekin ordaintzen direnak hiperalden aldiz ofizio liberalak, mediku liberalak xarete eta beraz, pribatua, gabinete pribatuetan lan egiten duzuen medikuak, e, sistema bat ala beste baino gehiago galdetuko dizuet, sistema bakoitzaren beresitasunak zintzuk diren, ez? Nik hori aipatu dut bat publikoagoa, beste pribatuagoa, garbine? Bai, eh ba hori, ba, gure konsultak e, publiko, bueno, nik hori, eh Dunboako, Irungo Dunboan e, osasun zentroan egiten dut lan. Eta horixe xe, e, osatuta dago ba, e, mediku, erizain eta administrali desberdinez. Ba, Ze mazarete ba. gutxi gara Bai, e, iruro gehi bat langilean gara. Hau e, gehi bat mediku eta, e, eta hola xe. E, eta hori, em, guk e, beraz, e, bakoitzak badugu, mediku bakoitzak mila eta bostegun inguruko e, kupoa, esaten duguna... E, eta bosteun paziente inguru hartatzen gure gure egan daude. E, eta e, ba, konsultaratu etortzen diren bakoitzen ez dute ordaindu behar publikoa da eguneko egunean. E, hori alde batetik e, eta gero ba, e, baita publikoa da ba, mediku eta erizain eta e, administrarriak lan egiteko hau da e, publikoa den aldetik ba, lan e, lan horretara iritxializateko, ba sistema publiko e, bat pasatu beharra dago horra iristeko eta hoxe Javi, e, frantziako sistema, Javi Larraburu? Ba, gure, ba, gure aldean, beraz gauzako askidez berdinak dira mediku bezala medikuntza orokojan gutxienez Be, egiten dugulan gabinete batean beraz hori da lan liberal bat gure konduan uh, instalatzen gira um, eta uh, orduan bai pazienteek ordaintzen dute konsulta uh, parte bat be, gizarte segurantzak reembolsatu hota eta beste partetxo bat mutuala reembolsatu ta jakinez kasua iniztetan daukagula aukera mediku bezala be ez eskatzeko Segurantzako partea eta direktoki uh, ordaintzen digute uh, uh, guri. Eta, eta ere bai, e, eritasun kroniko uh, baten kasuan mutuela parte hori ez da hor dain zen. Beratazkenean, nire konsulta erdia baino geio uste dut ba ez ditut kobratzen, mm. bain direktoki uh, gizarte segurantzak uh, ordaintzen uh, dain Goti gara bera, mm -hmm. goita zei euro terdi kontsulta bakoetza pagatzen da, behin agero seguritza sozialak ama sortzi euro orda entzenditu, eta mutualarekin edo, edo mutuarekin hori... E, beste partea. Eliz, beste partea hori entzendu. Sortzi euroa geldizten dena mutua edo e, mutu alari buruz hitz egin dezakegur, ziren eta frantziako sisteman oso edatua den gaia da hori, ase mutuarena, Sistema ez denez arrunt eh, doakoa azurantza pribatuen bidez konpentsatzen da utzune hori. Eh, beharrezkoa da, zure ustez, Xabi, eh, beharrezkoa da aseguru bat izatea eh, Ipar Euskal Herrian, biziten pertsona batentzat, eta egiten duen batentzat, zure ustez? Ba, um, ba hain itzek dituztenak, Uh, eskubideak bialdeetan erabakitzen dute beh, mutuel horiek ezartzea beh, bestenaz orda dira erres uh, irurogei uh, euro gazte zarelarik edo eun edo geio uh, zartzen zarelarik uh, beraz aski garestia da mutuel bat uh, ukaitea uh, lan egiten bauzu hor bai berrezkoazira ukaitea bat eta ordaintzen du uh, lanak bainan bestenaz Ba, initzek, aukeratzen dute ez ukaitea uh, egia esan uh, bakarrik uh, iparaldean edo frantzian uh, egiten bauzu segipen she, guzia eta agazo berezi bat balin bauzu ospital batera joaiteko bezala obe bai mutuel bat ukaitea beste naz hor dain zen da uh, aski, aski diru. Mm. Garbine hegoldaren kasuan mutuelena da kelego zerbitzu pribatu eh, gain zerbitzu bat, ez? Auzar medikuntza pribatutei jotzen molde masera mutuo batek konpentsatzen du mediku pribatu batek eskaintzen dizun diru sarrera bat? Uh, bai, eh, orain arte mutuen sistema hegoldean etzen hain eh, eh, erabilia esango nuke osakidetzak eh, ehuneko ehuna, edo osasunbideak 100eko una E, hartzen duelako bere eh bai babizkaialdean ba IMQ eta badira e, mutua oso ezagunak eta e, aspaldikoak eta badira ohitura batzuk edo, edo klase soziale desberdinetan ba ohitura gehiago badago mediku pribatuarekin edukitzeko eta gero Badaude baita ere e, lanbide batzuetan badute mutua bereziak ba, e, lagunaro edo e, beste mutua batzuk. Badaude mutualia ez, mutualia ez e, e, nola da mufaze, badira zenbait e, irakasle lehenko, irakasleak, zirenak eta badit beste konbenio edo beste mutua batzuekin. E, Oiekin, ba, pixkatet desberdinan zen, batzuetan e, badituzte aukerak especialista desberdin batzuetara joteko haien e, kabuz, e, guk bideratu gabe, eta gero ba, batzuetan medikazioen e, kontuak eta baino, gehiena, ari da, ja, sistema e, osaki bitartez... E, E, e, bideratzen. Ta gaur egun gertatzen ari dena ez e, beharrezkoa, baina bai e, itxaron zerrendeketa e, luz, oso luzeak direnez, ba, jendea, m, jendeak erabaki edo behartuta sentitzen da m, sistema privatutara jotzea edo mutua berezi bat hartzea e, eta horretaz baliatzen dira baita ere sistema privatuak geroz eta e, publizitate gehiago bada horren inguruan Zuek eh, mugaz gen eh, jendeekin lan egiten duzue, eh? zuk eh, irunen eh, eh, garbina eta Xabil, araboru zuberiz, endaian, eh, mugaz gen diko pazienteak hartzen dituzue, eh? arren abeita bizi bidazoren alde batean da lan egin bestean, edo alderantziz, horrek zuentzat eh, lan gehigarri bat eskatzen du, paperteri aldetik, administrazioen aldetik, zene eta horretazik berda ere, Osaz un txartela egoaldean edo carte vital eipar aldean, bi sistema edo bi karta ezberdin direla, eh, nola eskuratzen dira kartoieka debidez, batean da bestean? Garbine, o Xavi? Be, uh, uh, karta vital hauk haiteko, aski, uh, uste erresa dela, edo bizi uh, frantzian, edo lan egin frantzian, edo nun, eta ordoan e, direktoki bauzoa ba aukera ukaiteko be, karta bitala hori. E, lan gehiago ez dut ustez, eran azkenean, be, karta bitala hori uh, ukan eta gero be, pasatzen bat zira konsultatik gauzako so erreski egiten dira. E, eta bai, batzutan posible da lan pixkat gehiu ukaitea paziente batek segitu abada, paziente bat segitua bada... be egoaldean eta etortzen bada, iparaldean beste zerbait uh, egiteko, adibidez fisioterapia, kinesi terapia edo beste zerbait, beraz uh, pixkat uh, bi aldiz uh, konsultatzen du uh, uh, bergauz baten beraz or, orduan bai lan pixkat gehio eta beste kasua da, uh, be, uh, Ipagaldean edo frantzian lan egiten uh, dituztenen zat, be, uh, geldi aldiak behar dituz eta ez direla irzik segituak uh, iparaldean, be guk egin behar uh, dugu uh, geldialdie bat, beraz bai gehitzen hitzen ditugu kontsultak haienzat geldialdi batzuk egiteko eta azkenean hori baia agian uh, uh, gehitzen du lan pizkat. Suentzat mediku gixara, eh, paziente bat diarretuedean hegoaldean edo iparaldean, baina nahi du bai nahi baldin badu bestaldeko zerbitzu berezitu batera etorri, suentzat hori eh, Aizu da, legala da, normala da, edo pixka bat eh, baliatzen da, mugazken pertsona dela, esatea. Eh, bai, legala da, eta eskubidea eh, eh, badauka. Eh? Nire eta... etatik, etatik hartzeko. Beniretzatetak gitarra bi, bi uh, aldetan lan eginez, edo biziz, beti badira oztopoa initz, beraz gutienez, hor, behiz, erresta eh, mm -hmm. zumbat ateratzen da, beraz ez da baliatzea, uste dut normala dela, eta azkenean... Bi txarteloiek e, baituzu, beh, erabiltzen alintuzula arrazo batererik, ez? Mm -hmm. <laughs> Niretzat ez da, ez da agusatzea. Baitu mm -hmm. e, dianzue, normalki azki e, aixi edela lortzea karta bat edo ez azun txartela, edo Europako txartela ere, normalki, administrazionaldetik ez dago inonako arrazoriek lortzeko txartelori alde baten bizi, bestean bizi, bi txartelekin ere, izaten alda paziente bat? E, bueno, e, gurean, e, osak e, iparraldean bizi baldin bazara, ez duzu txartelik lortzen, ez da, kaktifitala bezala txartela ez da lortzen, ez, ez duzulako erroldarik. Egoaldean behar da, e, batean erroldatuta egon, bertako osasun txartela lortzeko. Baino baduzu, e, egoaldean hartatua izateko osak idetzen, edo osasun bidean hartatua izateko... Eskubidea. Bueno, no. osasun bidean... Eh, ...pensatzen dut baietz, bai ez, eh, Baina, bueno, beste dokumentu bat da, eh, desberdina. Ez duzu txartel... Eh, ori, ori. Fisiko hori. Fisiko hori ez. Baina eskubidea baduzu. Duela urte batzuk eh, arte... ...ezintzen mediku, eh, osasun... E, zentrotako mediku bat izenarekin ezintzen nuna eduki eta eukizenez haken ba, hartatze urgenteak edo e, hola, ez, baina ez nuen referente bezala mediku bat edukitzeko eskubiderik baina duela ja, urte dexente, hamar bat urte aldatu zen hori eta baita ere eh, iparraldean bizi eta egoaldean lan egiten dutenek badute e, egoaldean mediku bat edukitzeko eskubidea. Uhum. Xabik lehen aipatzen zuen, momentutan du langabeziko geldialdiak. Eh, hau da, gai administrazioalitea, bezka komplikatua, rebeita, lantoki batean geldialdia nahi baldimaduzu erize zaren lako, baina bidazoren alde batean bestean bizi horrek arazoak sortzen ditu zuek nola egiten dituzue lan geldialdiak zuen kasuan. Eh, bai, eh, gurean, eh, bueno, ba hori, adibidez, eh, iparraldean bizi eta egualdean eh, lan egiten duen pertsonentzat, eh, normal. Osea, egualdean bizi den bati bezala egiten diogu. Eh? Eta, bajako paper hori, ez, eh, eh? galdialdi galdi eh, bai, paper hori. Bai, hori eta zeren azkenean lantegia egualdean dauka nez ba sistema berdinarekin funtzionatzen du bakarrik ba bizitokia e, iparraldean dela alderantziz tokatu izentzait baten bat egitea baita ere iparraldean lan egiten duena eta egualdean bizi baina e, askose gutxiago eta zuke duzunez ez Shavi bai orria e, Hainitza, uh, ka, horak kaso, hainitza ikusten uh, ditugula. Eta uh, uste teorikoki posible dela, baina azkenean hainitzaan... Uh, ...geldi aldi horiek blokatuak dira. Eta orduan duan uh, eskatzen digute... Uh, be, ...guk egitea be geldi horiek. Uh, beraz beti... Uh, ...Franziako uh, mediku bat gana joan behar dira... Uh, geldialdi horiek egiteko. Uh, guretzat oso uh, erreski egiten dugu direktoki teletransmititzen dugu edo paperez egiten aldugu ere bai, bakarek uh, gizarte uh, segurantzako zenbaki bat ukanez ez edo kartabitala hori uh, ukanez. ez. Hmm. hori bai, bauri, ose, e, zailagoa da e, guretzat, bauri, e, <laughs> kontrara, e, bai, iparraldean... E, osteut pixkatza hilago eta gero, ah. nireka soan, hainitze galdialdi egiten ditut, eh uh, begold lan egiten dituztenen zat eta kasik noiz uh, ostoporik eh, azkenean egiten dira gaildiaziak eta uh, ego hon aldiak, eh egualdean honartzen dituzte neregeliak eman ezagon edo uh, iparal deko baten gaildiaziak <gül> <gül> Ados, eh, nahiko nuko ere aipatu eh, eh, sokorrien gaiaren, bai eta bat gertatzen denean, hemen mogaz gen diko ere mu, honetan, eh, paziente batek edo eri batek eh, eskubidea badu eh, galdeiteko, eskatzeko sokorriei edo arresketeko eh, zerbitzuei ze hospitaletara joan nahi duen irunera Edo donio edo hori e, irikita dago mugaren kontzeptu hori, edo oraindik muga arraz lodia da eta zaila da egitea bitramitoria. Ust, Uste du pixkat zaila dela, e, egiazko lagri aldik asu batean. Mm. Zeren, o, adibidez, ipagaldean, bete dugu ama bosta uh, lagri aldik asu batean, eta ez duguk erabakitzen, nuen izango da ospizaizatuta, beraz, mm. uste dut, larri aldi tiki baten kasuan, ez dakit zauri txiki bat, beti aukera daukazula joaiteko irunera edo uh, doenibane logitzunera edo bayonara, aldiz, larri aldi uh, uh, baten kasua uh, egiazko batean, hor, uh, oso zailada erabakitzea, eta uste guti pagaldean batzira, direktoki edo doni bane edo gehienetan bai honara, eta egoaldean batzira, biderat, bideratuazira edo irunera, edo donastiara, uste guti, hmm. ez? Bai, larri aldi, a, grabetan, bai, e, eta bestetan, ba, ez dakit, adosten den pazienteari galdezen zaion zure, E, osasun txartelaren arabera no, nora nahiago duzun, pentsatzen dut egiten dutela. E, bi sistemaen arteko ezberdinetan ere, aipatu da, aipatzen da, farmaziena, ez? Errena behita, farmazietan, egualdeko farmazietan, e, ordenagailu sistemarekin azki, hori digitalizatua dagola, iparaldean aldiz, ordenantzak eta egiteko, denak eskuz egin behar dira, Nola da diferentzia farmazietan egiteko ordenantza bidez edo resetan bidez? Nola egiten da hori? Zitu bai, diferentzia ondienak. Bai, bueno, ba hori, guk eh, badira urte batzuk informatizatuta da gola eh, pazintearen historia eta medikamentuen zerrenda baita ere. Eh, Espezialista berdinek edo guk eh, jartzen ditugun medikazioak daude sistema batean eta farmazikoek ikusten dute eta ematen diete horren arabera medikazioa, hilabetero pazienteari. Eta urtean behin rebizatu behar ditugu medikazioiek eta hola funtzionatzen du. Eta pazientearen segurtasunaren aldetik badira medikazio guztiak eta bueno, nik uste zu horretan ona dala. Aldiz gure kasuan oraindik, ez dena, bainan gehiena egiten da paperez beraz ordonantza bat ateratzen da ordena gailutik konsultan izenpetzen dugu eta orduan erabiltzen alda e, bo, noski badugu aukera egiteko ordonantza bat urte batentzat, entzat bainan beti papera atxiki barko da e, ari da, epskanaka frantzian entzaiatzen e, emaitea dena informatikoki bainan oztopo pila bat dira eta uste dut, be, konfidenzialitatearen aldetik uh, nola uh, er, errespetatzeko eta ez okaiteko aukera edo zain mediku uh, ikusteko uh, ez dakit privatueko edo aseguru, uh, aseguruko uh, medikuek ez dena ikusteko eta aukera ola sartzeko ordena gailuan, uh, beraz uh, orainik paperez kasi gehiena uh. Gauza bat ez dut aiipatu. Just e, e, muggaz gaindiko paziente e, kasuan ezin e, dira txartelarekin zuzenean joan medikazio hori jasotzeko baizik eta papera, paperean inpriatzen da. da ordenagailuan dago, dena sistematizatua dago baina errezetak eraman behar ditu. Erzeeta hoiekin in ditu edo bai konsultan medikuak edo a, e, osasun zentro bakoitzeko harrera zerbitzuuen. Eh, paperean eman behar du, eh, imprimatuta. Mugaz gaindiko, ahotxak. E, Garbine edartzelez da Xabil Arabururekin, biak medikuak, e, ari gira biekin zolazioan mugaz gaindiko osasun zerbitzu edaz. Ba, ditugu entzulean galdera batzuk, bateko dio. aurrak ditugunean autatzen aldugu nun zigituak izan nahi duten edo bizilikuaren araberako egin behar da. Gurasoek e, lan egiten duten lekuaren arabera. E, iparraldean e, bizi den e, familia bat baldin bada, gurasoen lantokiaren arabera. Biak, e, iparraldean bizi eta biak egoaldean lan egiten badute, badute egoaldean, bai hegoaldean lan arengatik eta bai iparraldean bizi tokia e, hartatuak izateko eskubidea, bietan. Baina, e, bietako batek e, iparraldean lan egingo balu edo espaluk elan egingo hori ja ez dakit. Hori <laughs> <laughs> da ez dakiguna. E, hori da, bietako batek, e, pentsatzen dut lanik ez badu egiten, e, dala egoaldeko egoera, eh, mm. berdina. Kasu horretan bai, baud, e, behartuta iparraldeko komedikoa izatera eta alderantziz eh ba, alderantziz utzet uh, uh, karta bitala bali maoçu ba edo bai? gizarte segurantza zenbaki bat orduan zure markatu um, zure uh, karta bitala edo zure uh, gizarte segurantzako zenbakia bali maoçu ba burauso bezala aukera daukazu zure aurrak sartzeko zure karta bitalan etardoean hozak, ba, bau te positatea, joa iteko konsultara, endaian, edo, edo ipagaldean, beraz, nahikoa da, e, ipagaldean segitu aiz daiteko, ukaitea, edo, endaian bizi, edo buraso bat e, ipagaldean lan egin. Bat nahikoa da. E, eta, utatzen aldu, gurasoatek nahi duen mehidikoa? Eskubidea badu, esan dugune e, ara, kasuetan eskubidea gauza bada eta gero beste bat medikuak e, badiren edo ez Zer eta badut beste galderan justuki horrek lotura egiteko hegoaldean uh -huh. bizi naiz lan egiten dut Lapurdin baina ezin dut medikurik ukan endaian espaita medikurik hori ba, bai bat da hori da bakarik mediku be eskas de horikoki bat du aukera osoa joiteko endaiako mediku bat erabenean uh, beh, entsartzen delarrik, uh, beh, ez du lortzen, zerren ez uh, da gehiago ba, lekurik, beraz hori da, beh, ez topo garbi uh, bat, uh, zer egiten aldu, kasu, olako kasu batean, beh, lagri uh, tiki kasu batean joiten alda uh, SOS es, uh, metzean uh, konsultara endaian, horiek dira ere bai, eh, medikuntza horoko ja egiten dutenek, baina ez dute hartzen, ola, eh, paziente bat segitzeko bezala bakarrik hartzen dute, ba, ola, konsulta bat eh, egiteko eta ez da segipenik gero, um, eta um, eta naz, uh, beh, ez dakit sobera, hori pizkat uh, or, zaila da, edo daian kanpo atsemaitea mediku bat, baina hori uh, ez da egresa ez da ingurubetan. Erra nahi duzu, hontan e, endaian lan egiten duzuen medikuek, sobero gehi egizko paciente kopurua duzuela mediku bakoitzak. Ba Zer da kopuru hori? Ta... Baik, kopuru hori uh, zaila da egaita, baina gure gabinetean gutxi gura bera mila bosteun, mila zazpireun paciente uh, mediku bakoitzaren zat. Eta hori ja argitagarbi frantziako uh, Estatistikak baino hain nitz gehioda, eta horregatik erabakia erabaki izan da, be ez onartzea pazientek gehiago, be segitzeko lan kalitatezko lan bat egiten, bainan noski a, gero a, azkenean a, be, zerbait lahi gertatzen delarik edo, laguntzeko inietetan hartzen ditugula ditu paziente berriak, baina bai izaitan zaila gehienez ez duzularik bat ere inoak barkatu ezagutzen, sistema ez duzularik ezagutzen eta bakarek ireztentzarelarik eskatzeko nahi nuke uh, melliku bat, egita uh, egitagrabi, lehen errantzuna gutienez izango da be, zindugu, gero, atsemaiten dira beste bide batzuk uh, atsemaiteko. Eh? Garbinez zuen kasuan, eh, Osakibetsaren kasuan, zem, bada zifra bat mediku bakoitza zeren hor mobilizazioak mm, bai. eta ikusitzen ditugu itaren mediku eskasa salatzen eta bai. beste. Eh, Osakidetzan, eh, hori da. Osakidetzan eskubidea daukanak, eh, eskubidea badu eta eta sartzen zaio mediku batekin edo bestearekin, eh? Mediku bat paziente gutxien momentu horetan daukan, eh, pazien, eh, kupoan sartzen da paziente hori. Eh, beste kontu bat da, e, medikuek ere, ze, kar, sa, ze pazienteko purua ditugun, baita ere, ba, mila bostu, mila paziente kupo bakoitzean gutxi gora, bera. Eta e, mediku ordezkari gutxi eta horrek eragiten du baita ere, ordezkapenik ezpaldin badalde, ba, haie gure artean ikusi beharra, eta beraz, egin. Hori, guk ere arazoa daukagu, e, mediku faltarekin, arazo larria, baina gurean e, ezin dugu ezetzesan. Ez daukagu guk eh hori erabakitzeko eskumenik. Hori osakidetzak banatzen du eta baina eta zer da gutxi gorabera epea kontultaba tukaiteko eskatzen duzularik. Eh, desberdina da, adibidez, eh oporretan maldimaz zaude eta ez duzu e, ordezkorik ba ba hor hiru aste, lau asteko ordez e, itxaron cerranda egongo da. Bestela e, egunean bertan ikusi zaitzake zure medikuak e, arazo larri bat edo uhum. zuk esaten baldi bazu e, baina bestela ba, ba, egun batzutakoa izaten da. Uhum. Askoze okerragoa izaten da gurean e, espesia ospitaleko ospetsialista batengana jateko itxaron cerranda hor bai, oso, oso e, itxaron zerranda luzeak ditugu. Batzuetan, hilabeteak, kasi urte betera iz, iz, iritsi daitezkenak, eta hori oso oso desesperantea da. Badugu beste galdera bat da, e, hemen jartzen du, pandemiatak gero, konturatzen naiz, gero eta gehiako, kontsultak direla, e, telefono bidez egiten direnak, eta ez presenzialak. Honek, horrela segituko du? Ben. Gure uh, sisteman, gutienez, uh, telekonsultak uh, orain sartzen dira uh, besartzen. Uh, gero, uh, daukagu aukera guk be onartzea hori edo ez. Uh, gure gabinetean, adibidez, bost mediku gira, ez, tut, ez dugu, ez da bat egiten. Zeren, ya, ez dugu denborarik egiteko uh, presenzialki konsultak, beraz, erabaki dugu telekonsulta horiek ez egitea, noski, plataforma batzuk ez zertan dira behitura hori uh, uh, saktarastea baina uh, gure uh, egunergotasunean momentukotz uh, bat ere uh, ba, bai egiten ditugu telefono deiak baina egina izan den beti bezala Eta, eta hori egiten dugu be, lana bukatuta gero, hor dutxo bat, hor deitzen edo gauzak antolatzen, baina ez dira egiazko telekonsultak. Egin ditugu bak, e, bakarrik COVID momentu okerenean, hor bai, bai genuen aukera bat egiteko telekonsultak eta hori egindugu normalazera akotz momentuan, baina ja, ja ezaigu oso normala idroi zen. Erakinkorak dira telekontsultak, E bai, nik bai. esango dizut gure nere gure kasuan guk e, telekonsultak ere bai hori pandemian e, asko orbilitzen bueno, e, eta geoz eta e, preentzialidaa handiagoa hartu du eta orintsoi bertan ba, esango nuke ehuneko erurogeita hamarra edo egiten dugu presentziala eta beste ehuneko hoge hogeita bosta egiten dugu telefono bidezkoa. Eraginkorrak e, gauza batzuterako e, balio dute eta, eta, eta, eta izan daitezke, eraginkorrak, eta pazientearen zatere oso erosoa izan daiteke zenbait kasutan. Kontua da, batzuetan e, gurean bintzat e, pazienteak nahi du konsulta mota bat eta bestea dago. Eta baina, normalean guk bintzat e, aldatzen ditugu, ez dago inongoa erazorik. E? Baina o, ni pacientea ikustearen aldekoa naiz, konsulta presenzialaren aldekoa hori da <laughs> medikuntzaren eh, onarria ikustet. Telefonoa da laguntza bat izan daiteke zenbait kasutarako, baina eh, askotan esaten dugu telefonoz esaten ditu, ben, ba, ikusi egin bertzaitut. Eta azkenean uh, pertsona uh, zaharren zat, eta dena, bai. uh, bisitak egiten ditugu etxetan, beraz, uh, uh, or, orduan nobe joaitea telekonsulta bat egitea baino, baina ados naiz, uh, motibo bat zuen zat, askiera ginko jaiz egiten alda uh, telekonsulta bat. Bai. Ez dugu egiten demora eskasaren gatik, baina beste aukera bazen ordu bat, hola, laguntzeko motibo berezi batzuentzat zuen gaitik ez, ne? Mugaz <haz> eh? gaindiko ahotsak. E, bukatzen joazeko, e, mugaz gendiko ere mediku izateak, e, zuentzat e, bere bat badu? Badu e, aberastazun bat, e, lan karga bat da, e, da bi sistema ezagutzeko aukera? Aberastazun aldetik bai, argita erbi, e, e, nire aldetik egiten ditugu konsultak edo, e, afa nugu txinez euskaraz bainan gero hainitze eh, spainolez, eh, francesez noski, eh, eta batzutan inglesez izagiten alda, beraz bai, eh, eta ikusten ditugu eh, eh, hienden oso desberdinak, uste dut ez bat ere eh, doni bane loitzune edo miarritzen lan egin bezala, eh, beraz eh, hor argitagarbin iretzat, da beraz oso importante bat, eta gero, eh, ezta lan geio ez dut uste, da lan desberdina zeren problematika batzuk aldatzen dira mugaz gaindikoen arrazoen engazik, uh, baian azkenean uh, gureana da hemen izanez uh, be, adaptatzea. Informazio eskar, edo, informazio gutxirekin etortzen da jendea? Bai agitita garbi, bai, noski hegoaldean uh, be, betidanik bizi zarelarik eta... Iparaldean lan egiten bazu dola bizpairu urte, behaz duzu batera sistema ezagutzen, eta hor bai uh, duda gehio, eta uh, hor lagundu behar dira pixkat gehio, ba askenean ere bai jendea adaptatzen da aski uh, errez, eta, um, eta pixkat ere bai... Uh, pixkat lasaiago ikusten ditut, e, eta pixkat eskutan uzten dute dena, eta ez dira beti sartzen hor, ah, aldatzen dugu hori, ez, onartzen dituzte zure erabakiak erresago, beraz, uste dut, alderantziz dela, erresago uh, guretzat. Garbine? E... Mungas e... gen diko mediku izateak? <laughs> Zer ekar tzen dizu? Ah, bai, bai, hori da, e, lan egiten dugu, ba, gure sisteman, bestea ezagutuz baita ere, E, eta hori bai guri eristen zaizkigu txostenak frantsesez eta beste er, iparraldeko medikuenak eta bueno nik pizkaratu ulertzen du denez ba, bueno. baina eta bueno bai aberasgarria bada eh horretan o sea. Bada, badala ere ez ezagutza handi bat adibidez zure ambulatorioan aterian lan egiten duten medikuek orokorren ezagutzen dute hendaiko sistema edo, edo baterez, eta hor arrunte Urrun gira oraindik ere. Bai, bai, normalean ez dago ezagutzarik. Bo, ni nere ambulate, nere osasun zentroan bada beste lankide bat edo pare bat. E, Bizi dena iparaldean eta horregatik, baina bestela. E, ez profesionalki harremanik daugagulako baterez mm. eta sistemak oso desberdinak direla. Bai, bai nik oso egun ikusten ditut sistemak eta hageman oso gutxi bai. uh, bai, dut harrik gabe. Hor bada zubila mate egiteko, eh? behar bada profesionalen artean, eh? baina eh, bai, azki naturalki egin beharko litzateken, eh? behar bada. Bai, interesgarria litzateke, eh? Bai, bai, <laughs> Demora izan, dira, bai. Demora, biska batekin. Hore gatzik egiten dira holako ez da behirak, ez? Ea horako podcast batek laguntzen duen hortarako. <laughs> Mila esker bieri, darteles, da xabilara buru eta urrenko atarde. Mila esker zuri. Mila esker. Mugaz gaindikoa hotxak, Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.